Eta asteko eskari hau, aski, plenitzia, otoi. Ez nahiz hemen laborariei bakarrik mintzok, hasu. Edo bihar manifestatzeko debekoa eman zaieneri. Ohar bat, justuki hortaz, parentesia bat, noiztiko nartzen da manifestazio baten debekatzea. Bereziki holako mobilizazio nagusia delarik, entzuten nutalarik. Francesi ratietan, erraiten, sindikatuek haien ardurak hartu behar dituz Eta valzek debekatu badu legalitate hoxoz diokatu behar dutela eta honorioz ez manifestatzerat joan. Eta orduan duan zer... Bi ah Manuel Valtzek raiten uh, dauku, be, debe katua dela txokolatea jatea eginen dugu. Bon, bak, da ideia, baina, bon, xinpliki espikatzeko. Ez da justu, nik txokolatea nahi dut. Badaki dalako nire ongi zaitaren zat ona dela, beraz, janen dut. Bi ah, sindikatuek manifestatzera deitzen badute, badakitirako denen zat on dela, beraz, bon, ezagetu, lehtu duzien, Den aden, argi-gari eduritzen zaite. Eta pleniedirenak, direnak etzultzeko, eh? Aski plenitzea otoi, orta nahi nintzen. Aski plenitzea, inguruan bederen ikerketa baten arabera sobera plenitzeak guri ingurukoan osasun mentala izohatzen baitu. Negatibotasuna tasuna ez da ona zuentza atentzuleak. Positibo egun behar da, sobera bero baldin bada egun. Normala da, udada, da eguzkiaba da apresiatzu momentua eguzkitsu eta bero hau. Boaldiz batzu plennintzen dira beti ez dutela askkilo egiten gau ez aridirilakoa adibidez horiek uh, ulertzen ditut. Eh? Gau ez lan egitea, lan jerosa da. Hala zer dion egun ateraden inkesta batek. Gaueko lanak minbizia eragiten luke, bereziki bulagetako minbizia. Horez gain, pixua hartza eragiten du, performantzia konitiboak tipitzen ditu, eta usasun psikikoa ere unkitzen du. Arrisko, psiko sozialak hemen datuz. Da, gaueko lana... Bizi osokoa izan behar, punturuala izan behar du, erakundeak gomendatzenu eta zer gomendatzenu gehiago, kostu sozialak kalkulatzea eta komparatzea horiek sortzena, lituzken, etekinei. Bon, sosari, eh? Dudan nahi, segi erran, eh? Min bizi bat arazo psikologikoak alde batetik eta pestetik diru gehiago, en esake lan. Gau ez lan egitea lan jeroxada eta lan egitea ere lan dela pentsatuz gero, zer egin, eh? Sobera lan egin baitu zorain arte. Itza, zuheri, EHZ-etako kideak, Paulin Maialen eta Ion. Euskalegia zuzenean festivala ustailaren bat bi eta iruan lekornan. Egunan, Ion eta Maialen. Egunan. Yeah. E, gaurkoan antzerki batez horkezko duzio edo one woman show bat. Hori da bai leire utsak aktorearen uh, antzerki bat berak bakarrik... Uh ten duena. Eta beraz dezik edo zein gauza egingo luke emio haina hauzen ahotsa eta talentua izaiteko. Bainan bere ahotsa ajunta da, bere itxura ajunta da, eta bizitza ere ajunta du. Emiren heriotzaren begi izan duenean, maleta, atu eta londesera abiatu da. Eage Buriko leggira. Emiren hilubiaren parean zela galetu dio. Emi, Zergatik ez ziren zoriontsu sekulako ahotsa izan da. Ha, ah, bai egia da, bosa ez duzula kristona. Emik ez duerantzun. Ez da posible, ahotxori ukan eta betirako isilikekoitea. Zerbait egin behar dut. Pentsatu du dezik bere baitan. Hor maleta ireki eta bertatik esoterismo liburua burua, aitzuja pala atera ditu. Emiren ahotx kordak bere ganatuko ditu. Ebe, hutsa salten uzia, eh, antzerki hori? Eta hutsikara pasako ez da? Bai, hori da, aipatuko dugu belako taldea, beraz belako euskal talde bat jazken urteetan e, gerotak hasita duena. Mm -hmm. e, Mungie dira gazteak eta beren musikan zinez transmititzen dute beren gaztetasun eta energia guzia, Adera zuzten lehen lan bat dola urte batzu eta dola urte batzu posa ziren ere festivalean. Uste dut dola 3 urte zela. Mm -hmm. Eta hori kusik noen deia, e, beren energia, eta gero zitek taldea garatu da, ibili dira festibalez festival ere Europan zehar pixka bat, eta urten behiz hor ditugu, beren asken uh, lan behiarekin, amen diskoa, behikatera dutena, eta hori deskugiaraziko arraziko daukute festibalean, eta ez tutu dudatzen ere, pisikimuntza pasako dugula. Aipatuko ditugu, beraz, festivaleko informazio batzu jakin behar direnak, adibidez, uh, festivaleko gunean berina debekatua dela, beraz, festivaleko gunera sartzean zuen botoilak plastikazko bebotailatera pasaberko ituzue, E, Txakurrak debekatuak dira ere gunean, eta ilo beretik behiak kameluak eta krokodiloak ere, nola ez? Horenen aldetik, lauetan idekiko da ostiralean gunea, eta gero goizero, beraz larun bat eta igande goizetan, amahak tehditan idekiko da. Anaktean kampinga, nagoetan halko ziztela saiz, eta bai, bada kamping bat ere, biegunez kitorik dena, eta campingean badira dutxa fresko batzu eguna untxa biatzeko dena. Fresko-freskoak. Fresko-freskoak. Eta parkaleku bat ere bada kitorik dena... E, Bonoa apagatu eta baduzue, campinga, parka lekoa eta ezta, badia, ezta, badia da, eta ezta <tutu> eta badia, bai da gunea ere hor eta eztaba bai da aliz urririk. Ez ditu egiten sei informatio? Eta bai, oartuzera? Sei informatio? Sei zer bezala? Trak sei! Trak sei bezala eta behizel dugira belakoa ipatzera eta belakoaren kantuarekin utziko zituztegun. Nai kantu bisik eona. Trak, Trak, xey". Trak xey". <tutu> Eta festibalean eta festibalea abiatua da, manera batez, muntaketaren garaia baita beraz deneri edekia den momentua. Eta egan bezala telebistari interesatzen gira labea gurekin baitugu horitz galaxaga, arra Bai, arra Telebista hain ez begiratu duzu, pentsatzen hort eguzian zehaz, azken asteetan haipatu duzu ere gure kilan. Gure azken hitz eta putza ere urbiltzen baita, sasoina eh? bukatzen da emankizunarentzat kizunaren zate igatian, kaso egin beraz udan ala ere ez ahantzea, telebista utz igatia piz. ere, aritz, telebista... Urtean zer begiratu onduan, um, balio du uh, best of bat egitea, eaz zer aurtengo emankizun behirietatik gauza interesgarriak zure Bai, nik uste dut merezi duela, eh? Tira, ikasturteari begira da, e, ez dakik nik, zabal eta kritiko bat egitea, eta eta ba, gauza interesgarrienekin, ez dakik nik, best of bat e, litzateken, edo worst of bat, baina du odugalako zerrenda, gauza deigarrienen zerrenda moduko bat, bai. Adon, nahi duzu itzulpena egitea, inglesa, berbada. E, bai, bai, bai. Best of, oberena, worst of, holako e, zerbait, bai. txarena, ez? Azken oh. nuen. Mm. Hortxe, hortxe, bien bienatzean ibiliko ez? Batetik bestera, edo bestetik batera, edo hor? Hortaz ere, beraz lehen bat uh, nire hau hartu nintzen, hau horten iduitu zait, frantziako kateak uh, ainit semankizun eskaini dituztela euskalegiari buruz, bat ez zere ipar euskalegiari buruz uh, diozuzok? Bai bai bai nik ere hori eh, nabarmenduko nuke eh, tira ikasturteari begirada bat eh, ematerako orduan bainsu zuzen ere televistakate frantsesek Bai, Euskal Herriari eta partikulazki bai Ipar Euskal Herriari, ba, eskaini asko izan dira e, eta ez dakiteien izan ze ze estrategia jarraitzen duten eh ez dakite Euskalo e, turismoa kaso are geiago azkartzea izango duten helburu hori mm -hmm. Ipar Euskal Herrian, Euskalo surlari ze betenai duten are geiago Euskal kostaldea edo bai X Florix edo Diruz berola es. Ez dakite bai, bai. seguada Pirineo Atlantikoan Kontxeluan turismoaren aldetik kanpaina hundi bat eraman dutela, Parixeri begira, Parisen eraman kanpaina bat, ogan behar bat, ez dakit, gibeleko ondorioak dira, edo beste lan eraman dute gibeleetik, eta telebisten gana ere joan, ez dakit. Hori da, ben? ez dakibo, eh? Telebista saioa, ez zer bat izan liteke, hori turismoaren beste bat ez dakitik, Ipar Euskal Herriko ekonomian olabaite askartzea edo suspertzea edo ez dakik, mauleko esparti nake saltzea, edo edo piegote izaren, e, ez dakitnik, txerriki eta produktu eta lakoak. Uhum. Edo euskalo, izan ez hori ba, euskaldun honen, nolabait, irudia txegin eta ez gatazkatsu eta naif eta pixkaba batean indigena hori, ez da? Uhum. Baina beti ez eta topiko eta klisez beterikoa, ba, nolabait, beti rekortzea, ez? Euskaloa, eh? atzean dagoen estrategia ez dakigu zein den, baina nik hemen apuntatuta dauzkat eh? urtean zehar Ipar Euskal Herriari eskaini dizkioten eh? saio frantsesak nola bait, ezta? Adibidez, bat de Jazine et dels. Bai. Afamatua, ezta? Oker ospanago gaurre asteazkenarekin eh? berriz emango eh, dutena, eh, gaur, bai. bai? Baiona eta Donostia arteko alako ikuspegi bate eskaintzen ziguna. Beste bat hemen aipatu izan duguna, Talasa bera. Talasa ere mitikoak eskaini zion e, saiio bat Iparrra ba, e, Euskal Herriko kostaldeari. E, beste bat e, logop desekkiba adibidez, e, arteekatekoa Hor, e, tira. Frantziako literaturaz e, aritu zirenean edo Frantziako idazleez, hobe esan ba, beste Euskal herritar bat egonbiaatu duten e, magi dagie e, idazlea. Mm -hmm. Eta arte katearekin jarraituz, ba, eta uste dut hemenen aipatu genituela, bi saio zituzten euskal herriari eskainitakoak, e, bi baske frantze, eta bestea, hego ba, euskal herriari, LPI Basque espainol. Akaso, niri gehien harritu ninduen saioa, e, artekatean katean zuten alaber, eta izena zuen a-plen-dan. A-plen-dan? Bai. m mm? Badakizu zein den? Ez. Ba, zorioneko azena. janari. <laughs> ba, zorioneko azena. <zingatik. laughs> <laughs> bai, janari e, hain e, zuzenen, saio gastronomiko bat e, ah. da. Bai, badakizu norden aurkezlea? Ez, eh, etzen Depardiorekin. Bai, osondo. Ah, huli oson zen, Gerard Depardiorekin. Oh, bai, osondo. Haipatu noen hemen hitz taputzen. Bai, Depardia handia, eh, geroetan bai, handia goa. Handia, handia, bai, Bai, bidaia hartatik, segurazki hare handia goa atera zen. Bai. Bai, eh? han ez dakit gogoratuko duzu, Arantsa bainuan agertzen zen, e, bueno, bankatik e, endaiarako bidai bat zen bai. eta agertzen zen ba, bankan adibidez, e, ez dakit ni e, 5 kiloko bat e, arrantzatzen. Bai, horitzagoin justiki bai, hori ipatu nouen. Bai, pisifatoriako zenoski, eh, zen bai. ez zen amu salbaia, baizik eta pisifariakoa, baina tira. Alduden adibidez, ba Euskale Arrazako zerrieekin agertu zen eta horra dibidez nik uste edo simbiosi momentu handiena hori izan zela, eh? e, itxasuna dibidez ba, gereziak ez, baina ez biperrak jaten agertu zen, eta endaian azkenik e, txipiroiak arrantzatzen saiatu zen mm. e, maitza txarrekin ez bat ere arrantzatu, baina tira behintzatea erakuntzea ziguten e, hori, e, txaluparen kareletik pixa egiten, eh? depardie jauna. Ikusgarri bai. purita eskain izuen azkenean ez? Bai. Saio benetan e, gogoangarria, ezta? Eh, uh -huh. e, bai, baina beraz, bai saio guztiak dira pizka bat erakusgarri, ez? Ba nola, azken ikasturte honetan, eh? frantziako Frantziako telebistakateak eta ba, ba izan diren Euskal Herriari begira. Uh -huh. Bai. Orduan, bilantzoa nola ikusiko sinuke bar litezke geiago egin edo aski olako mankisunekin aski kontuan hartzen badugu zer nolako saioak direne esanaitu dute izango balira bestelakoak eta bestelako gerturak eta ezta kinike ez, zintzoago bat edo egiazkoago bat eskainiko baliote bueno, euskal herriari baina pentsatzen dute orokorrean orrela egiten dela lurralde guztiekin ezta baina izpa, e, beti aurkezten dute ipar euskalherria ba hori ez leen aipatu dugun estereotipo eta klishes betetako ba lurralde bat bezala eta beti gauza berdinei bueltak ematen eh, ari dira beraz, taginik, hori dagoeneko ikusi dugu, ez da, ikusi dugu potxokak, mendian eh, libre aske, uhum. ibintzen ikusi dugu oteizaren eh, zerriak ezakitzen batetan ez badira saio guztietan agertu, ba, iaia ia guztietan, ez da? Beti, irudi, ba, hori, berdinei bueltak emanez, ez da? Gure gana ez direto hori behintzatik ratiaren. Ez direto, behira, ba, hori oso interesgarri lehitzateke, adibidez Euskari irratiak bizitatzea, edo, bai. edo niks errakit, ba, ipar Euskal Herrian egiten diren hainbat eta hainbat gauza interesgarri, ba, baien saioetan agertzea, ez? Baina, ez genetan ez dira aipatzen ez? Es, ez, xuna, Euskara, eta... ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Beti, betiko kontuak eta beti erreplikatzen eta beti ba hori nolabait beti erekotzen, ezta? Euskaldunon mm -hmm. e, irudi bat, e, irudi noski, ba, oso idealizatua, e, gatazkarik gabea, ez baterek atazkatsua eta ba noski errealitatean gero estena ez hala, ezta? Mm -hmm. Errealitatea beti ere askoz ere aberatsagoa, askoz ere, ezta e, gris gehiago dauzka eta bai. Euskaldunak bai, bai. aipatzen baitetugu Euskal Telebista begiratu duzu biztan dena, Euskal bai. Telebista minaktzen du ala ere zure itzekilan gehienetan, aurtengo <laughs> sohkuntza nolako izan da Euskal Telebista dena. Bai, bai, Eteberi asko, asko begiratu diogu, sanai dut asko egin dugu Etebez, ba, ne hurri batean, bazken batean Etebe batez e, Euskar asko ekateas batez ere neurri batean ba hori ez badugu guk hitz egiten, ba, nik uste dut beste inork ez duela hitz egiten, ezta? Guztira ez dago. Bai. Da, bueno, espainolez, frantsesez egiten den televiztaria, ba, jendeak begiratzen dio hitz egiten du horri buruz, baina euskerazkoari ba ba ez dago hainbeste jende, ezta? Naiz e, zuk esan bezala, kaso ETBkoek ba, nahiago luketen e, inork ez hitz egitea, ez? Guk hitz egitea baino bai, lehen, baina tira. Ez eta ETBek ba egin ditu e eh, saierak batzuk ba, edo proposamene Ba, berri batzuk eta eta funtzionatzen e, saiatu nahi izan dutenak, ba, ez kinik, hemen e, aipatu izan dugun i e selfie hori adibidez, Baila. azken azken berrikuntzalitzateke, selfiek ateratzea beste helbururik ez duene telebiztaleiek eta bat, mm -hmm. beste misteriorik ez duena. Eta, bai, hori da, eh, graziarik bat ere ez duena. E, ez dakinik, e, batek daki, saioa, Uste dut hemen nirea ipatu genuela, eta bai. e, bai. mm -hmm. gai interesanteak erreportai moduan elantzen e, dituen saioa, ba dibidez ez amatasuna edo gorputza edo, baina aipatzen genuen ori, protagonismo gehiegi hartzen zuela adibidez e, aurkezleak, eta umoretik joan zutela, baina ez zutela beti lortzen e, umorezko ukitu hori, eta ba, genik erra usitzea edo mm -hmm. lortzea, ez da? E, asko maite zaitut, beste zaiakera bat, ETV batek eginduena, bai, ja. asko maite zaitut, eta omenaldi e, moduko bat, saio e, bakoitzean, e, personaia anonimo, diferente bati, eta horre afektuen eta eta kontu horretan e, pixka bat sakonduna idute, maitasun erakusketa bat egin eta bar, baina, ez zen beste munduko, beste munduko ezer, ez E, elkarrizketa saio bat, berandu baino lehen, e, Fermin etxegoienek e, bai. andara mana. E, tira, interesgarria e, saio bakoitzeko bi elkarrizketatu, e, personaiak, e, tira, batzuetan, ba hori, interesgarriagoak, besteetan gutxiago, horra figura ere gaientzen da beste guziaren mm. gainetik, eta, ba hori, planteamendua interesgarria denarren, ba, kaso gero emaitza, Esta era bate, bile, esta. Eta ere bat boro bila. Eta eta berekin bukatzeko, ba, ipatu nahi nuen e, inauterriak egin zuten zaio bat, zaio bakana zen. Ez egin beste zaioa gatik, ze bertan erakutsi nahi zuten, ba, hori Euskal Herriko, puntu, diferentetako, inauteriak eta nola ospatzen diren. Baizik eta saioaren e, e, aurkezlearen aipa bat egin nahi nuelako e saioaren aurkezlea Rei Sprado se da, e Sevillan jaiotako, Andaluzian jaiotako, ba kazetari bat eta Euskal Herrian ba urte gutxi batzuk badaramatzena eta gauza arrarroa, euskaraz hitz e, egitea lortu duena. Uhum. Eta berez, beraz ETB be batek ba noski berehala fitxatu du eta eta erabiltzen du, ba hainbat hainbat eh, hain saiotan, ezta. Kanpotik etorri eta euskara ikasi duen kazetari horren figura Nola baita, e, ba, este hori tipatzeko ere, bai, e, ori, kanpokoa, ez da? Eta kanpokoa emengo ba, tradizioekin eta ohiturekin harremanean jarrita, horre ba, sortzen den talka hori nola nola izlatzen duten eta nola ba, esplotatu nahi duten ETB batekoek, ez da? Lehen hitz egin badugu, topiko ez eta bar, Ipar Euskal Herria zaritu garenean, ba, ETB bateko aurkezle honek gauza bera erreproduzitzen dute. Beraz, ez dira esakonera joaten, ez dute pixka bat azka egiten eta benetan atzean dagoena e, erakusten, baizik eta azalean geratzen dira eta eta hori dute, bak, kaso akatzike handiena, ez da? Baduzu ja, laire bukatzeko zure bestofan haipatzeko Zerbait interesgarri, polit, dena, kanpoko ba, telebista bat berdin? Ba, kaso kanpoko telebistatik edo kanpoko telebiztetatik eh, zehatzago kataluniako telebiztatik eh, bere garaian hemen ere aipatu genuen telesail bat eh, bazen eh, nit idia. Ez nik bakarrik eh, itxaro borde ere bere garaian ba aipatu zuena eta gomendatu zuena. Eh, kataluniako telebista publikoan egiten dituzte maiz eh? eta jarraian gainera ba, telesaile kalitate honekoak, ezta, nitidia ipatu dugu, baina beste batez zitaz izenekoa, zitak eh? eh, euskaratuko genukeena, baina gero adibidez eh, Merli izeneko ba, telesail bat ere, eh, Espainiako telebista batek La Sextak erosi duena eta orain ematen eh, ari dena, eta nik uste, adiez, telesail honek ba, ba, frantzi aldean izango lukela, arrakastase eh, azkenbatean eh, institutukoko irakasle bati buruzkoa da eta eta bere ikasleekin eh, ba, izaten dituen harremanak egunerokoak eta zailtasunak eta bar pixka bat niri gogoratu zidan ez eh, dakit arantzagogoratutako duzunzuk bazen ba hor pelikula bat eh, begodo izeneko zuzendari batena mm. murruen artean edo entre les murs ay va batean txunzena mm -hmm. ba estilo horretakoa ez hor Gazten erabe eta irakasle helduen arteko mm -hmm. ba, gatazkak eta eta pixka bat konparatuta berri ba, Euskal Telebistarekin e, e, egiten denarekin ba ba ere emaitza hobeak, eh, ematen dituena. Ze, ez du gustu behar, ba orain e, ETB baten agidez ez dagoela telesailik. Bai. Ez dago telesailik, eh, kale, e, ikasturte honetan bukatu da Koenkale, sugetzar mitikoa. Eta, beraz, postgoen kale garaian edo orain egon e, ginateke Eta, Etebatek ez duazmatu, ez duazmatu ba, nolabaitu txune hori betetzen, ez? E, aitaren etxea izeneko telesaia, atera zuten, e, iasko urtean, e, aitaren etxeak zuen harrakaztan e, dirik izan, nahiz eta egia den e, Greziako telebista publiko bateke erosi duen. Bai, eta emititzen azida Euskaraz gainera, e? Eh? Abai? Euskaraz eta Grezi erazko azpidatxikin. Konparazioa. Kataluñako egoera eta Euskal Herrikoa. Eta nik Kataluñakoa, eztekin nik, ba, akaso telesailen bat Etebeke erozezakeen edo uhum. Edo kanaldudek, akaso? Eh, Eruxi ez dakit, kanaldudek. Es, edo pirateatu. Edo, ah, teknik, pirateatu, pirata. bai, horakoak eman, bai, idejaunak bai. kanalduderi. Ez baina, bukatzeko, hori eh, onduna ikonuke kanalduderez, azken batean eh, buzti bezalako saio bat, edo, edo ertsetan bera ba, oso gustura ikusten dira, eta nik uste ikasturte honetan, nabarmentzeko gauzen artean ba, kanaldudeko saio horiek ere badaudela. Hmm. Ebe ara, telebista aipatzeko ala ere hemen eta lekuko telebistak aipatza garrantzitsua da horiek ere telebista baitira Bo, Ebe ara, eritz galarraga horako nota ilun batekin ala ere telebistari begira O beharrik uh, gune, sakit, ideki batean zarela alde ortatik eh? Telebista gut zirrati Ez gira zure kontraionen alde hortan Beraz nire bilana ere ona gelditzen da segituko teuuzu telebtasso egiten beraz ariitz. Bai bai, segituko dut segurazki eh, modu hamatterrago batean, ez uh -huh. ez orain bezain profesional <laughs> e, profesional es ni duten biru truk egiten dueko, ez ez z bai. mailagatik kalitateagatik e eh, bai izeneta. Hitze yeah. eta putzeka niitz pagatzen zaiten. Eh? hemen <laughs> pas gertzeegatik. Baina bai bai, dut begiratzen noski, baina segurazki hori ba, modu amaterrago batean bai. Bo, ebe untxa, aritz mile esker bat zonarte, ba, ebe unza, Ariz Galaraga, mille eskeur eta be pasa uda onbat eta ikushartzen son arte. Perdin, zueri ere. Eta laste erritz eta putzemankizunean, beinat lagur iri itz, abere iritziaren zat, eta marga forestiek azetaria ere gurekin izango da. Bainako prokuradoreak prentxoriko bat egin duelarik atzoko erailketaz, uh, besietasunak bilduko ditugu. L bon momentuz bostak, eta erdi euskaliratietan, berriak zurekin maite lopai. Arresti hunen zure gusiaren. Eta bayonako prokuradorean prentsaitzinekoa aipatuko dugu Samuel Vueltak, se eta eman beitutu angeluko familian ehaite juntaz eta elementu berriak ekarri dutu, jakin asidu gisonak, lau orialdeko gütumbat utzi diala prokuradorean eta hortan be gestuaz emaiten dutu idatsidean az xorxarenkuak basutia na bikoteak, hiu egun eta berrogeita hamak milo euroko soraka ipatuzen dia, bestalde emasti yae be hexi inahisen, Bexen haretik uh, hala beraz zer elementu ekaridien arestihuntan prokuradoreak eta behaldetik emazten plataformak deitzendu algaretatze bat eta angiluko herriko etxia itzinien osteale arestia palian 6 eta indarkeia machistaen biktima beribat ez desagun honart lemahunekin deitzendu algaretatze hortan parte hartzeko. Ostegun honetan uh, lan ereforma berriz salhatuik izanenda kariketan eginendien manifestaldiekin uh, kenian Parijan manifestaldia eginenda, halaser erabaki hartuik isanden CGT eta FO sindikateko ordeskaiak eta barne ministroak jari dia, kilometra lustetako manifestaldia eginen aldateke paizan eta beste eskualdetan aldiz algarrektatziak eginen dia, lanula bayonan sindikatek deitzendie manifestaldia eta hamaraketer ditan, bayonako geltokien, hoiben olehen, bediatzietan juzko hotre kolektiboak eta bizi mogimentiak ialdi soiliek die Bayonako Herriko Etxe Aitzeignan Postalaieke beti greba mongimentiekin ingar egin zendie haleike hiru luke akordio bat eta heltko die ondoko egunetan arte hortan bi herwan greban isanendia hoike Bayonako birtaldiak dagun urteko sashua prestatsendu beristo pamalaudia larte juitenda Bayonako talde hau eta Jokulaiberiak bilduko dutu halanula goizuntan presentat dutu hemetsu Jokulai berri budgetta hementuik e izanen da, bost milu jabo eta entrenamentu zentro baten irikizia e aipatzen da, Baionako ribit talde juntan berri hoik eta beste zobait dittuke ondoko berri saietan hitzordia seietan delaik.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 Udada eskolari jatietan eta astele netigoiti programazio bidezia hasiko da Udako giruan çartuko gira eta zuekin izaren gira goizeko zazpieta digoiti Laxai, udada Euskalieratietan Itzeta putz, putz Itzeta putz Itzeta itzeta itzeta putz Itzeta Itzeta itzeta, putz, putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz. Zabai udan sartzen gira gore ondoko aztelenetika inzina hitz eta putz, fini, udako giroan sartuko bai gira gore, bakantza pixka bat, zin ere berdin. Eta prentsaz, pundu bat orain aldiz, berriak puntu titulu nagusia, angeluko ilketak genero indarkeria gixat, jatatzea ukatu du prokuradoreak, uda tituluak, berriak sailkatzen dolarik beraz gai hau indarkeria matxista sailan, Ez dago senar emazten artean bortizkeriarik zegoenaren zantzurik, beraz ez da genero indarkeria kasurik aipatzen familia drama bat da. Itz horiek erabili ditu Baionako Prokuradoreak gizon batek emaztea eta bi alaba hil eta bere buruaz beste egin zuen uh, ere negun gauean, angelun atzo ahatsalden aurkitu zituzterarin, zituzterarik gorpuak. Horri loturik uh, beste Davidetan ere gai nagusi gelditzen da, gizon batek emaztea eta bi alaba hil ditu angelun, hor ere uh, argia puntu euseko artikuloa, spimagatzeko ere Uh, justuki indarkeria machistaaren inguruko uh, gogoeta eta begenero indarkeriaz hainbat artikulu, ere atxamaiten handira hori uh, loturik berria.eusen uh, kaseta.eusen eta media bazken ere hau da gai nagusiten ore untan prokuradorearen argazki batekin gizonak emaztea eta alabak hil zituela bai estatu du prokuradoreak hau da titulua zudoestek aliz be eti tout de, de jberin ki pencato du gaur Angelu, gutuna edo erailtzailearen gutuna konfirmatzen du drama familiala zela. Hor beraz, itzen erabilpena inguruan edo erabilikpenaren inguruan gazetari batzuak badute gogoetatzekoa hori behinu ba gehiago ere. Uh, eta beraz, hor, uh, be, ortaaz, gai nagusidelarik. Eta bide dezberdinetan setasunak. Atzko manera desberninak ere interesgarriaak Ttxirrindularitza aldiz gai nagui begia.deen horbien gaia bizikletan orduko ehun ama hiru kilometr Suitzako itzulian erloiupeko izugarria egin zuenion izagiri hormaizztegirakk araza ja aipatzen den hemen begian atulu nagusi eta bideo bat ere Ez saiatu zuek hauegiten orgelako iruzkin ugari ikusdeitezke xarean, jon izagire mobistartaleko txirindulariak suitzako itzulian eginiko niko, uh, beleiak edo lasterketaren ondotik, bosgarren posto antxailkatu zen, bainan atzetik motorrean doakion kameraria ere argitu zuen abiadurak, horreuko eun tamairu kilometroka abian zerako, hala behian, titulu nagusi. eta amaierari buruzko akordioa lortu dute kolombiako gobernoak eta farkek hori ere berrian azpi tituluetan Carlos Antonio Lozada gerillariak errandu gerlaren azken eguna iregarriko dutela biarra Argian, bestalde, errefusiatu krisi globala xailean, titulu hau, gobernuak migrazio legeak ez dituzte labetetzen charatuko dugu greziarako karabanan. Hainbat ekimen antolatuitu, gazteiz irekia ekimenak errefusiatuen nazioarteko egunaren testu inguruan, eta alderdi politikoetako ordezkarian arteko main inguruaren ondotzik, ekinaren hogeita lauean errefusiatuen kampamendu baten bizi. Zimodua izlatuko dute diudimendiko parkean gazte izan beraz, hemen argian txetasun gehiago. Eta soinu berezibat ere hemen ateratzen dena argian Kataluniari lotutakoa, Espainako barne ministroa Fernandez Diazek, Erkalderdiaren aurka konspiratzen grabatu dute. Espainiako barneministro den diazek beraz, Oriol Juncker asekin lotzeko ustelkeriak kasuen bila konspiratzen grabatu zuten. Publiko egunkariak publikatzen ditu audioak eta argiak beraz hemen Euskaraz bebilduma bat eskaintzen dautzi. Kaseta puntua usen bestalde Argazkiz jantzida Azkaine Uda Busti honetarako kakotxean artean Busti, Azkain gopareta eta komertioak fotografiaz bete, baitituzte Argazki festivalaz, beraz hemen txedetasunak eta, eta Doni Baneziburko gaztetxea Mende laurden bat ospatzeko prest aste buru untan, bere hogeita bost urteak, ospatukoitu gaztetxeak. Tarnose elepan xartzea gomitatzen da hori da ere beste gaia, uh, Tarnoseko eriak uh, proposatu du beraz xartzea hortan, horrek gatazka eta inbat ez sortzen bai da ditu larik, ere media bazkena ipagai eta bestalde angeluko gaiaz gain zu duesten belem itxasontzia bigarren gai bordalen Anoaren pesta kari hori zanen baita itxasontzi famatua gauhuntan. Horek eganik, iritziaren tenorea orain suritza benyatla johi. Aldiskiriak egun hon, zer berri egunko goe multinazional berekoi eta urde mundu huntan. Horizide segure diala bihazte medefeko prezidentak segeteko sindikalistak terrorista bezala izentatu zutsala benkuntre juiten den lege baten ez hun hartzia gatik, eta gehihenik petrol helzia eta simbolikoki Frantzia blokatzen beitzien berraztian complément d'enquête est ouvert, c'est la farge ciment 801 Envie Reading A род Ch이� Gendier. Sep classes pour 5 000 € précaire, 2 000 € en France, c'est de la закон de CO2,аксим et de descendre au überاد ces agents. Ce n'est pas vraiment d'après-midi, la RAMCalea est hostile avec unos 5 000 jeunis. C'est bientôt qu'ils puissent Eraiteko nula xeyujkin hartu giden unguamen ahan. Benazer, ote da, bien arteko lotua ordian, dian. Atzo, jakiten gudenian, le monde egunkai xeyujan, lafarge iseneko multinationalak, arenkoak uken sutiela, siri altesian, be unambeste usina edo empresen lanina yasteko. Sertako, ote, Daechen emian sielakos. Bena eta empresan mundian... Arrenkoa bat badelaik, beti bada elkibide bat. Legia respetatzen dinez ala ez, hoi beste da. Lafarzen elkibidea izanda Daeshi etxeka ederbaten egitea ben langilen usteko igaiten. Eta petrolinkani baten jostia ebai. Eta berzuanian Daeshen arma gudukan laguntzia prefost. Hala, hala, nurdiaterroristakoai! Hala, hala! Betiko, Galdera, Miresker, beinatla gori Laster, Galdiz, gure gomita, marga forestiek azetaria gurekin izango da. Aipatuko dauku agatsalde untan prokuradoreak emanduen prentxaurrekoa bilduma bat beraz eginen dauku. Angelun izan den erailketaren ondotik momentuz, kantu berri bat, labaxurena, izot zerregina acto de cumpleaños, acto de la con tu amo, dio gorroto betitua, ahí de cumire modura, ahí se gozua le nego pausua, ora suadeitzenak antu hau labasu kantari izotze jegina, bere disko begiaren izena delarik, bostaketa eta bost, eta gure gomitarekin segitzen dugu. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin euskal irratietan. Eta erran bezala gure aipagaia gaur atzo gertatutakoa angelun uh, iru erailketa eta batek bere buruaz beste egin lukeela berrietan aipatu dugun bezala eta egun uh, prokuradoreak uh, prentsoreko bat egindu argitasun batzu emaiteko marga foresti gure kasetaria antzen eta gurekin dugu atxalde honetan, atxalde honetan atxalde honetan eta ere emaiteko Orduan uh, prokuradorearen uh, itzak uh, aipatu haintzin, uh, beraz atzo agatxaldean uh, gertatu zen Angelun. Zer uh, baginik egen, zaztapenan nola pasada mm. uh, informazionaletik eta nola... Ba, e, beraz atzo agatxaldean deituak izan ziren, um, ditu izan zen polizia uh, Angeluko labitoka auzoko etxe batean, Uh, lau gohpua atzemanak uh, izan baitira, uh, bikote bateta haien bi uh, alaba bertan ziren uh, beraz bai, jatsaleko lauetan ditua izan da zo baten gainik polizia etxaaren leio batetik uh, alaba gaztenaren goxpua ikusi baizuuen. Um, etxe hori angelun uh, edertasun institutu baten uh, estajan kokatua da eta bikoteak beraz uh, institutuaren ikude atzaileak ziren. Um, eta jedek uh, del behalizena du gizon ek eta kondenatua izan zen dela bosteanlodoli eh, angeluko auzapeen kontrako mehatsuak egin bai zituen bost mila euroko kondena izan zuen eta gizon hoek lege publike alderdiko um, kid kide zen eta baztertua izan zen hauteskundean garaian eh, ba, atzuiakin jakinduguna da bejogeita urteko gizuna dela eta beraz bere familia era hil duela bere mazteak joitairu urte zituen eta arabe, ameka eta amasai urte jakin eh, dena ere tiroz hildituela denak blog um, markako ahma automatiko batekin emaztea eta laberi uh, buruan bi tiro egin ez eta orurotara zazpitiro beraz egin ditu azkinik bere buruaz beste egiteko eta prokuradoreak atzotik beraz drama familiala bezala uh, ezagutarazi si zuen erailketa hau. Mm -hmm. Angeluko uzapezak ere hori ipatu zuen eh? araratzu bildu zelarik drama familialarena ere ipatuko dugu Itzen erabilpena, olako kasuen zatbizik importantea baita. Horten prokuradoreak uh, txalde egin du prehentsa horrekoa. Bentsatzun kasetari handana bat ere hor Bai, bai. Eh, gauk, uh, beraz, Samuel Bauta Simon, uh, bai honako prokuradoreak prehentsa horreko egin du uh, tukiko edabide guziak jakin Iakin arazititu elementu behiak uh, gauk, uh, adibidez gizonak gutun bat uh, utzi duela Prokuradoraren izenean, ditu jenez ah. lau hori gutun bat makinaz idatziak e, eta bertan bere gestu esplikatzen du. Mm. E, idatzi duenez e, diru arazoak bat zituzten bere emaztarekin, e, institutu ogen kudean zan eta irureun eta behoi tamar mila euroko zo zituzten. Eta azken gauz ere, e, dibortzua galdegiteko tan, e, galdikit, emaztea dibortzua galdegiteko tan zela hm um, eta Frédérique Delval Delvalek gutunean bere arazu guztiak eksplikatzen ditu, bere historikoa egiten du eta prokuradolak ehanduena zere gutuna aski hasia eta idazteko manera ez da biziki argi. Um, beste detaldi bat ere emandu prokuradoreak aski beldurgariak gizonak bere emazte eta laben gorpuak haien hoean hoean um, etsan ditu ilotik eta bakoitzaren eskuona arsario bat eman emandi. Mm. Oito tegiteko hori, eta berak ere eskuan bat bat zuen uh, izan denean, uh, biktimak uh, gaueko leantzie ekin ziren ere, hori egin dauku, uh, berazt, onkestak uh, baiasatuko du, baina giudienez, um, gauean zeak irail e, e, ditu e, goizeko bi eta guerdia artean, horit astelen gaueko tarte hortan e, eta berdin e, lo zirenean e, tirukatu dituela pentatzen dutea initzek e, eta gizunak, bat beraz ahmaa baten nukateko baimena e, tiroan harri baitzen, talde batean kirol e, gisa egit praktikatzen zuen tiroa mm -hmm. e, berz talde ere bai poliziak e, Berak duuz inkesta inke segitukoren digoiti eta uh, gozpuen uh, no. Uh, eta gozpuena autopsia hori autopsia eginen egiten ari da uh, ga jasaldean bokdaleen, lehenik hilketaren uh, gilearen uh, autoopsia eta biak, uh, bi alaba eta emaztarenak zen dira. Mm -hmm. Ados, behar bon, beraz, uh, seita sun garrantzitsuak, gero inpestak uh, eranen, eh, segida. Uh, prestatutako ekintza, beraz, emaiten duela, hor gutunaren ne. arabera eta diren elementuen uh, arabera. Uh, gero, beraz, prokuradoreak uh, procuradoreak uh, seita horiek eman uh, ondotik, kazetarien galderak uh, izan dira. Eta, galdera atera da, uh, drama familialarena. Beraz, hor, uh, bezu duztek ere, lehen horien hori eman du. Atzo, uh, angeluko zapesak ere, drama familial bat bezala kontsideratu du hori. Uh, eta, galdera bat izan da, hor, uh, procuradoriare egin itzaiona? Ba, izta, azkenean, atzutik no? epatzen dute hori drama familiala dela, azkenean ninkestaaren elementurik euh, jakin gabe ere eta berazkezetariak galdera egin joutete beraz prokuraturareri ekiteko euh, strategik terminologia aurriera bilizduan azkenan eta ian emastean kontrakuko bortizkeririk ikusten duen gestu euh, hortan eta beraz sentzuen dugu berdin zer euh, gerantzuten duen kasitariai euh. Non, je vous dis ce qui s'est passé euh, mm. l'histoire de ce de cette personne et, et, et ce drame qui s'est quand même produit au sein d'une famille d'où drame familial Maintenant, je, je pense qu'on est à moins que l'enquête prouve le contraire. On est éloigné de ce champ-là que vous mentionnez, dans lequel des femmes sont victimes régulièrement des violences de leurs compagnons conjoints et qui finissent par décéder sous les coups de ces conjoints. On en a connu dans ce, dans ce ressort à plusieurs reprises. Je, non, on n'est pas dans le même registre. Hein. Beraz hori, gaiten duena, prokuradoreak e, bezruela kontsideratzen, emazten kontrako bortizkerik gisa, e, gizon horrek egin duena. Mm, beretzat, argi da, ikusten da, beretzat, e, mentuko ez da bortizkeria matxistaren asmoz, egin ilketa hori do genero indarkeriarik ez dela hori hori berak argi du, hastabianetik. Mm -hmm. Indarkeria matxista dela gibelean niri aski argi iduritzen zait, ala ere gizon gizomatek bikote Gai batean hor, be, bere emaztea erail duelako, bere bi aurrekilan eta bon, lehenagokoa jakinga bezegertatu den ala kontsideratzena. Baita, denaren hori uh, gukaztertzenako dugun ustak itzarra gaitu, ne duzu, nori ba, Justu, uh, Prokuradora Korrihean eta Kazetaiak ere horreitara zidu, uh, Egoaldean eta um, Espainian badela, lege, lege mailan, uh, genero indarkeria kondenatzen duen uh, lege bat, eta hemen frantzian adibidez, beh, behaldean eta frantzian, estela bat ere holakorik, olako oralketak azkenean ausiperatzeko eta kondenatzeko. Mm -hmm. Eta, zer gertzen du? ehztu galdera peskat e, ondutik pasa dela eztu ezorantzunak giki joanduk bai bai eta <laughs> bon eta dena den justuki mugimendu feministak e, be indarkeria machista gisa kontsideratzen du biztan da e, atzokoa eta shalaketa e, deialdi bat ere egiten du bai e, ostira hontan seietan angeluko erriko etxearen aintzenean kolektibo feministeek elkarteratzera ditzen dute haientzat burtizkeri machista bezala kontsideratzen baitute ere eta hori seguru Seietan beraz orsziralean marga forestie mi lesker. Lesker zuri. Itz eta putz, atzaldeko bostetatik seietana, arantzai didarekin, obskali ratietan. Masa. Udada eskoli ratietan... Eta hastelenetigoiti, programazio berezia hasiko da. Udako giloan txartuko gira, eta zuekin izaren gira gluizeko zazpietari goiti. Lashai! Udata, Euskari ratietan. Gudada, laster, e, irratietan, euskal erratietan astelenetik antzina egitarua datzen dugu uh, Usaian uh, bezala. Egitarau uh, behrietan, behiadan ikitzetapuz, desagertzen dela. Hordean aldeo hortatik uh, eneatuko ziste bostak eta seiak artean berdin. Baina ezkazkatue be, egitarau opparua eskeniko dautzigu Usaian bezala, udako giroan sartzeko eta beraz, hori, uh, eka inaren, hogaita zazpiana aste lehenearekin. Bestalde uh, lehen prentsaitzulian ipatzen nuen justuki kastapuntu eusak mende laurdena ospatzen duen gaztetxeari buruz artikulu bat idatzi zuela doni bane loitzune ziburuko gaztetxeak ogeita bost urte betetzen ditu eta orterako ostiraletik uh, beh, proposatzen ditu hainbat itzordu. Ostirale, eh, ostiralarekin uh, dibidez uh, beh, konzertuak izango dira Luis Amaau plazan, poteoa eta bar eta biramunean beraz egun handia egoerditik hainzina Peritifa baskari uh, ondotik ere uh, izango da petan txapelketa aaititu infernuko igoera famatua eta bostetatik hainzina kontzertuak eta andana bat masxibalea kuartze ex nobios Frikun Pierre Bardu radiator zela torzlukke Odei, Pachiru, Vanda Paliom eta Pierre Bardo Berrizere Hori dena eta hori larumatean musikan beraz ere frikun talde izango dossier Udako giroa ekarzen maitu taldeak ere Bua... sei la eh? Bua mia baten gixara Bero baita, haki so Es bana izazabatean sortu E nautetu kiuneon pausatu? Ez banaiz azabatean sortu <risa> Ez nautetu kiuneon pausatu Ordogantatzen dut bai baten gisara Laaitzen eta kalmantzen naiz du Vas naiza sabatean sortu Es nau pausatu tokion pao chatu Es vanaisa sabatean sortu <risa> Es nau pausatu Si consua uelvide estrompa tudas Ora vera ni vicina i sangu Taldea buamia baten gixara erramez aladoni bane loitzune zipuruko gaztetxaren urtebetetzean izango dira larumatean beste talde guzien erdiana. Bago gaurko bihar Bostak eta seiak artean itzordua dugu Usaian bezala eta usaia hori Galdu beharko duzi azkena izanen baita Sassoin nekoa Fred Beruet Bistanda gurekin izango da Eta musika soles Disko berri bat, Mikel Urakenen Disko begia aipatuko Dauku bihar, seiak Euskal irretietan